Деякі питання мають мрево, простору і часу, ніби випорована туманність. З них певним чином виникають люди, вриваються до мене і запитують, чи знаю я про себе, що мене поцілував Ісус, таке собі одне зі скупчення див що мало не угробили всі попередні тижневі труди. І цей голубуватий плямкіт поцілунку, я його бачив спочатку, відчувши, той присмерковий сад, рухомі тіні і тринадцять скупчених осик, що розбігались в небі Віфлеєма, одна спіткнулась. Терпець увірвався, батько навіть у триєдності не забуває, хто головний. Мені наказано про все забути. Чи знаю я про Ісуса, коли моя рука торкається хліба? На якусь мить я не знаю, що з ним робити. Може так повертається пам'ять? «Це мій брат. Він поніс туди мого Христа. Я гукав до нього, але, видно, обманули з іменем. Сказали почекати».